Я звівся на ноги і почав видиратися на пагорб до струмання диму, що утік у гору над невидимим звідси знизу багаттям. Я знав, що біля вогню на мене чекає гуля, а в казанку, підвішеному на гачок триноги, над багаттям уже закипає вода. Невдовзі по сніданку тишу Новопетрівського укріплення порушило ревіння мотора. Біля вогнища зупинився потужний лендровер брудного жовто-салатного кольору. Він був довший, ніж звичайний джип. За двома рядами сидінь починався кузов завдовжки близько двох метрів. Зверху на даху кабіни виднілися вишикувані шеренгою прожекторні фари. Такі ж фари прикрашали сталевий каркас бампера, що вистромлювався на пів метра вперед. У лендровері сиділи двоє казахів, обидва в адедасівських спортивних костюмах, обом за сорок. Той, хто сидів за кермом, вийшов із машини першим, підійшов до полковника, привітався. Вони перешіптувалися хвилини зотри, потім авто вибрався інший. Приєднався до них, узяв участь у нечутній розмові. Ми з Петром сиділи біля вогнища і спостерігали за подіями. Галя далі собі щось вишивала, гуля пішла похмиз. Коли спортсмени вдосталь нашепотілися, казахи повернулися до машини, а полковник підійшов до нас. З обличчя було видно, що він не цілком задоволений розмовою. — Готуйтеся, — сказав він сухо. — За півгодини поїдемо. Спочатку треба майора вдягнути. — Куди вирушаємо? — запитав Петро. Полковник зітхнув. «У якесь священне місце. Там будемо Науменка ховати. Вони форму майора привезли». Він кивнув у бік казахів, які вовтузилися всередині ландровера. Казахи хвилин за п'ять підійшли до нас, відрекомендувалися. Одного звали Юра, другого – Аман. Аман у руці тримав кольок, із якого виднілася військова форма. Мовчки ми спустилися до ями. Дружно взялися до діла, і хвилин за десять мумія, вдягнута в форму майора, вже скидалася на людину. Аман піднявся нагору, і за кілька хвилин ми спочатку почули, а потім і побачили лендровер, який спускався до нас. Одночасно підійшла й гуля з оберемком хмизу. Перекинулася кількома словами, по казахському зюрою сумно кивнула. Потім він її запитав про щось. «Що далі?» – перебив її запитанням полковник. «Гуля теж це місце знає», – сказав полковнику Аман. «Це хороше місце». Полковник кивнув. «Ти пам'ятаєш могилу Дервіша?» – повернулася до мене гуля. «Ми там ночували». «Це ж далеко», – промовив я, намагаючись одночасно підрахувати, скільки днів ми йшли звідти до укріплення. «Ми ж на машині», – вставив Юра. «Уздовж пагорбів годин п'ять їхати». Коли майора Науменка поклали в чорний цератовий спальний мішок і застебнули блискавку до кінця, в очах полковника зблиснули сльози. Ми постояли над спальним мішком кілька хвилин. Потім завантажили його до кузова лендровера, де вже лежали кілька вапняних блоків, судячи з усього витягнутих із фундаменту руїн Новопетрівського укріплення. Гуля пішла на городобагаття. Я, Аман і Юра сіли до машини. Тільки полковник залишився стояти над тим самим місцем, де кілька хвилин тому лежав майор. — Вітольда Юхимовичу! — гукнув до нього Аман, сидячи за кермом. — Поїхали! — Ти клапти тканини не маєш? — загальмовано запитав полковник. Доки Аман рився по скритках, я виліз із машини. Одразу збагнув, що непокоїло полковника. На піску чорною паличкою лежав муміфікований член майора. «Тримай!» Аман простягнув крізь відчинене вікно темно-зелену оксамитову ганчірочку. Полковник узяв її, присів на впочіпки. акуратно загорнув члену у цю ганчірочку і заховав до кишені. Сів до машини. «Їхали ми цілу вічність. У мене болів зад від постійної тряски. Уже вечір спускався на пагорби». Нарешті Аман зупинив машину, і я відразу впізнав це місце з могилою Дервіша в розчелені. Машину повернули передом до могили і увімкнули всі фари. Стало світліше, ніж удень на сонці. Розвантажили багажник, поклали спальний мішок із мумією майора в притул до могили Дервіша, потім заклали його вапняковими блоками. Потом Муаман дістав із кишені смужку зеленої тканини і пов'язав її на верхівці кам'яного стовпчика на могилі Дервіша поруч із такою ж але вицвілою. Петро з якоюсь недовірою в погляді стежив за тим, що відбувалося, але виконував усе, про що його просили. Юра витягнув із ландровера п'ять пістолетів із глушниками. Один залишився у нього в руці, решту він роздав. І ми всі тепер були озброєні. Полковник хитав пістолет у руці, не мов би визначав його вагу. Обличчя його набуло сталевого, жорсткого виразу. Він підніс руку, спрямував пістолет уверх і подивився на нас. Ми всі вчинили так само. Я встиг кинути погляду небо і побачив супутник, який повільно пропливав просто над нами. Полковник натиснув на курок. Негучне клацання супроводжувало постріл. Ми теж вистрілили, кожен тричі. «Пістолети залиште собі», – сказав мені й Петру полковник. Потім ми випили по сто грамів, присівши просто на твердий солончак біля могили дервіша. Пом'янули майора. Ніколи ще за моєї пам'яті мовчанка не була такою урочистою і траурною. Коли я відійшов у бік у нагальній справі, то помітив на піску ямки слідів. Хтось зовсім нещодавно вийшов із пустелі на цю солончакову смужечку, що була фундаментом пагорбів. Я одразу пригадав сліди, які бачив біля місць своїх ночівель. Розвернувшись, відчув дивне напруження. Мені стало страшно. Здавалося, ніби хтось невидимий стежить за мною. Я стискав в руці пістолет із лушником і відчував його непотрібність. Швидко повернувшись до гарно освітленої прожекторними фарами лендровера могили, я покликав Амана відійти зі мною. Показав йому сліди. — Це Азра, — спокійно промовив він, — лагідний янгол смерті. — Янгол смерті? — припитав я, намагаючись пригадати, хто з нас більше пив, я чи він. — Так, — сказав Аман. Янгол смерті. Супроводжує самотніх мандрівників і подеколи з'являється поруч із ними у подобі Скорпіона або Хамелеона. «Це що, легенда?» «Так. Але коли іншого пояснення нема, пригадуються легенди. Я замислився. «То це Янгол що, смерть приносить?» – запитав я за хвилину. «Це Янголиця», – виправився Аман. «Вона жінка». Вона стежить за мандрівником, оберігає його в дорозі, стежить і вирішує, допомогти йому чи перешкодити. Якщо він їй не подобається, вона посилає скорпіона, і мандрівник помирає. Якщо подобається, посилає хамелеона, і мандрівник живе.